темної спальні Джеймі, він трохи неохайний, сказала Джана несміливо, там не прибрано, усе гаразд, сказала піп, киваючи конору, щоби заходив першим. Той прочинив двері кімнати, що повнилася невиразними темними формами, аж поки хлопець не клацнув вимикачем, і ті перетворилися на розстелене ліжко, захаращений стіл біля вікна і відчинену шафу, що вивергала на підлогу купи одягу. Схожі на острови на синьому морі Килима. Трохи неохайний? Можна я? Ем... Так, роби, що треба. Правда ж, мам. Повернувся до неї Конор. Так, тихо озвалася Джанна, блукаючи поглядом по кімнаті. Місці, де факт відсутності її сина, явно був особливо кричущим. Піп попрямувала до письмового столу, переступаючи через кубки футболок і трусів. Провела пальцем по кришці закритого ноутбука, що стояв посеред столу, торкаючись облупленої наліпки із залізною людиною. Тоді обережно відкрила кришку і увімкнула ноутбук. «Хтось із вас знає пароль Джеймі?» – запитала Піп, коли комп'ютер заваркотів і на екрані з'явився блакитний екран входу в систему. Конор знизав плечима, а Джоанна похитала головою. Піп нахилилася над ноутбуком і написала в віконці Пароль 1. Неправильний пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Неправильний пароль. Як звали вашого першого кота? – запитала Піп. Того рудого. Пітер Пен, – сказав Коннор. Одним словом. Знову не пощастило. Піп ввела неправильний пароль тричі, тож тепер під віконцем пароля виринула підказка. У ній Джеймі написав «Геть від мого ноутбука Конноре». Коннор сербнув носом, прочитавши це. «Дуже важливо його розблокувати», – сказала Піп. «Наразі це найміцніша ниточка до Джеймі, так зможемо дізнатися, чим він займався останнім часом». «Моє дівоче прізвище?» – припустила Джоанна. «Спробуй, Мерфі». «Неправильний пароль». «Футбольна команда?» – запитала Піп. «Ліверпуль». «Неправильно». Навіть із цифрами замість відповідних голосних і одиницями та двійками після слів. «А можна пробувати так часто?» – запитала Джоанна. «Він не заблокується?» Ні, у Windows не обмежені спроби. Однак вгадати правильне слово та правильну комбінацію цифр і великих літер буде складно. Може є якийсь інший спосіб? запитав Конор. Перезавантажити систему? Тоді ми втратимо всі файли. А ще, і це навіть важливіше, усі реп'яшки та збережені паролі у браузері. тож не зможемо зайти на його електронну пошту та на сторінки в соціальних мережах. Нам найбільше потрібно саме це. «Тоді, може, хтось знає пароль до електронної пошти, що прив'язана до Віндовса Джеймі?» «Ні, пробач», – відповіла Джоанна надтріснутим голосом. «Я мала б усе це про нього знати. Чому я цього не знаю? Я потрібна йому, а з мене ніякої користі». «Усе гаразд», – повернулася до неї Піп. «Пробуватимемо ще, поки не розблокуємо. Якщо ніяк не вдасться, я можу спробувати знайти комп'ютерного експерта, здатного розблокувати ноутбук». Джоанна знову зіщулилася, обвивши себе руками. «Джоанно!» – випросталася піп. «Може, ви спробуєте ще кілька паролів, поки я обшукаю решту кімнати? Пригадайте улюблені місця Джеймі, улюблені страви, якісь ваші мандрівки і таке подібне. Щоразу також випробовуйте різні варіанти написання – малі і великі літери. Змінюйте літери на цифри. Додавайте одиниці або двійки після слів». Гаразд, обличчя Джоанни трохи просяяло, Схоже, вона була рада можливості не сидіти, склавши руки. Піп тим часом перевірила обидві шухлядки столу. В одній були тільки ручки та стародавній засохлий клей. В іншій вона знайшла великий записник із відривними аркушами та вицвілу теку, підписану «Універ». «Знайшла щось?» – запитав Конор. Піп похитала головою і сіла на підлогу, тягнучись через Джоанині коліна до сміттєвого кошика під столом. «Допоможи перебрати», – попросила вона Конора, витягуючи кошик і вивуджуючи по черзі все, що в ньому було. Порожній дезодорант, зім'ятий чек, бутерброд із куркою і майонезом, придбаний у вівторок 24-го о 14.23 у місцевій крамниці на Головній вулиці. Порожнє упакування з-під кукурудзяних паличок монстр Манч» зі смаком маринованої цибулі. До масної зовнішньої поверхні упаковки прилипнула смужка паперу в лінійку, піп відклеїла її та розправила. На папірці синьою кульковою ручкою було написано Гілларі Ф. Вайсман, Лів 11». Дівчина передала папірець Конору. Це почерк Джеймі? хлопець кивнув. Гіларі Вайсман. протягнула піп. Ти її знаєш? Ні, озвалися Конор і Джуана одночасно. «Узагалі не пригадую такого імені», – додала Джана. «Що ж, схоже, її знає Джеймі. Папірець наче свіжий». «Так», – кивнула Джана. «У нас працює прибиральниця, приходить що два тижні у середу, тож усе, що лежить у тому кошику, зібралося за останні 10 чи 11 днів». «Пошукаємо цю гіларію, може вона знає щось про Джеймі». Піп вийняла свій телефон. На екрані висіло повідомлення від кари. «Готова до дивних див. От лайно». Піп хутко відповіла, «Вибач, не можу, я в Конора. Джеймі зник, поясню завтра. Вибач, люблю». Піп надіслала повідомлення, намагаючись прогнати відчуття провини, а тоді відкрила браузер і зайшла на 192.com, щоб перевірити виборчий реєстр. Написала в рядку пошуку Гіларі Вайсман і Літл Кілтон і натиснула кнопку пошуку. «Ура!» – озвалася за кілька секунд. «Маємо Гіларі Ф. Вайсман, яка живе в Літл-Кілтоні, перебуває у реєстрі виборців із ОХ. З 1974 до 2006 року. Стривайте!» – Піп розгорнула ще одну вкладку і написала те саме ім'я та назву містечка, цього разу додавши некролог. Перший результат із Кілтон Мейл одразу відповів на її запит. Ні, це точно не ця Гіларі. Ця померла 2006 року у віці 84 роки. Мабуть, просто тески. Пошукаю іще згодом. Піп іще раз розгладила папірець і сфотографувала його в руці на телефон. Гадаєш, це зачіпка? Запитав Конор. Усе, що ми знаходимо, зачіпки поки не доведемо протилежного. Відповіла дівчина. Тепер у смітнику не лишилося нічого, крім порожнього брунатного паперового пакета, зім'ятого в кульку. Конноре, можеш обережно перевірити кишені всього одягу Джеймі, не надто рухаючи речі? Що шукати? Все піп попрямувала до протилежної стіни. Там зупинилася біля ліжка, скинутим на нього синім візерунчастим пледом, і її нога підчепила щось тверде. Це було горнятко з рештками засохлого і зацукрованого на денці чаю. Утім, цвілі на цукрі не було. Відламане вушко горнятка лежало за кілька дюймів. Піп підняла горнятко і вушко та показала Джоанні. Не трохи неохайний, сказала Джоанна, зітхаючи лагідно. Дуже неохайний. Піп поставила горнятко на стіл біля ліжка, поклавши вушко поруч, певно, звідти воно й упало. Тільки паперові носовички та дрібні гроші. Озвався Конор зі свого боку кімнати. Тут теж поки нічого, сказала Джоанна, клацаючи на клавіатурі і гепаючи по клавіші введення щоразу гучніше і розпачливіше. На столику біля ліжка, крім розбитого горнятка, яке поставила туди Піп, була ще лампа, побите життям протистояння Стівена Кінга і дріт зарядного пристрою для айфона. У столику на чотирьох хитких ніжках була невеличка шухлядка, і Піп здогадувалося, що там Джеймі, мабуть, отримає свої найособистіші речі. Дівчина повернулася так, щоб конори і Джана не бачили, що вона робить, про всяк випадок, і відсунула шухлядку. З подивом виявила, що там немає ні презервативів, ні будь-чого подібного. Натомість там лежав паспорт Джеймі, страшенно сплутані білі навушники, баночка мультивітамінних пігулок із доданим залізом, книжкова закладка в формі жирафи та годинник. Останній одразу привернув увагу Піп з однієї єдиної причини – він просто не міг належати Джеймі. Годинник мав тонкі ремінці ніжно-рожевого кольору. Корпус був виготовлений із металу, схожого на рожеве золото, а циферблат оздоблений із лівого боку гілочкою металевих квітів. Піп провела по них великим пальцем, відчуваючи, як кінчики пелюсток врізаються в пучку. «Що це таке?» – запитав Конор. «Жіночий годинник», – Піп повернулася до них. «Це ваш Джоанно? Чи, може, Зої?» Джоана підійшла ближче і узялася розглядати годинник. "Ні, не мій і не Зої. Власне, я ніколи раніше його не бачила. Думаєш, Джеймі придбав його для когось?" Піп зрозуміла, що Джуана думає про Нет. Та хай як намагалася, не могла уявити годинника, який пасував би Нет менше ніж цей. "Ні", сказала Піп. "Він не новий, дивіться, на корпусі є подряпини. Тоді чий він? Тієї Гілларі?" Запитав Коннор. «Не знаю». Озвалася Піп і обережно поклала годинник назад у шухляду. «Це може бути важливо, а може не означати нічогісінько. Час покаже». «Гадаю, тут ми закінчили, вона випросталася». «Гаразд, що далі?» запитав Коннор, нетерпляче впиваючись у неї поглядом. «На сьогодні це все, що ми можемо зробити». Піп відвела очі від розчарування на Коноровому обличчі. «Невже він справді думав, що вона знайде Джеймі всього за кілька годин?» Ви маєте і далі випробовувати різні паролі. Записуйте десь усі варіанти, які не підійшли. Спробуйте прізвиська Джеймі, улюблені книжки, фільми, місце народження. Усе, що спадає на думку. Я почитаю щось про поширені елементи і комбінації, які люди використовують для паролів, і завтра, сподіваюся, ми трохи звузимо коло можливих варіантів. Я намагатимуся далі, сказала Джанна. Я не зупинюся. «І перевіряйте свій телефон час від часу», – сказала Піп. «Якщо повідомлення надішлеться, я хочу знати про це негайно». «А що ти робитимеш?» – запитав Конор. «Я занотую все, що ми довідалися, відредагую наші записи і напишу чернетку оголошення на сайт. Завтра вранці всі знатимуть, що Джеймі Рейнольдс зник». Джоан і Конор по черзі обійняли її біля дверей й ніяково, і Піп вийшла в ніч. Дорогою вона озирнулася на них. Джоанна вже зникла в будинку, явно кинувшись до ноутбука Джеймі. Але Конор досі стояв на порозі, дивлячись, як іде Піп, і скидався при цьому на маленького наляканого хлопчика, якого вона колись знала. Назва файлу. Папірець, знайдений у смітнику Джеймі, Текст на папірці. Гіларіев Вайсман Лів 2. Назва файлу. Посібник з убивства для хорошої дівчинки. Сезон 2. Випуск 1. Вступ.WAV. Піп. Я пообіцяла. Усім. Собі. Сказала, що більше ніколи цим не займатимуся. Що більше ніколи не гратимуся в детектива. Що більше ніколи не згублюся у світі таємниць маленького містечка. То була не я. Я стала кимось іншим. І я була готова дотримати слова, знаю, що дотримала б. Але дещо трапилося, і тепер я мушу порушити обіцянку. Зникла людина. Один із моїх знайомих. Джеймі Рейнольдс із Літл Кілтона. Він старший брат одного з моїх найближчих друзів, Коннора. Я записую це в суботу, 28 квітня о 23.27, коли минуло вже 27 годин із моменту зникнення Джеймі. Ніхто його не шукає. Поліція класифікувала його зникнення як справу низького рівня ризику і не може виділити людей на його пошуки. Вони вважають, що він просто пішов із дому, а не зник. Відверто кажучи, я сподіваюся, що вони мають рацію. Сподіваюся, що це дрібниці, що тут нічого розслідувати. Що Джеймі просто пішов із дому і зараз живе в когось із друзів, але з якоїсь причини не хоче відповідати на повідомлення рідних чи приймати їхні дзвінки. Маю надію, з ним усе гаразд. Сподіваюся, він повернеться додому за кілька днів і здивується, що ми щинили такий галас. Однак не можна дозволяти собі сподіватися. Тільки не зараз. І якщо ніхто його не шукатиме, то доведеться мені. Отож, вітаю у другому сезоні посібника з убивства для хорошої дівчинки. Зникнення Джеймі Рейнольдса. Неділя. Друга доба після зникнення. Назва файлу Нотатки у справі. Попередні висновки. Мені видається важливою поведінка Джеймі в останні кілька тижнів зміни настрою, таємні нічні виласки двічі за останній тиждень. Але що він робив? Усе це здається якимось чином пов'язаним з його телефоном. Не хочеться озвучувати це в подкасті, але чи не підозріло, що Артур Рейнольдс не бажає брати участі в розслідуванні? Чи це не дивно, бо Джеймі вже зникав раніше? У них із батьком напружені стосунки, і вони сварилися прямо перед поминками. Можливо, така закономірність простежувалася і раніше. Сварка з батьком і як наслідок втеча і утрата зв'язку на кілька днів. Проте Конор і Джоана впевнені, що Джеймі не втік із дому. Вони також не вірять, що Джеймі міг зашкодити собі, попри нещодавні зміни настрою. Недоставлене повідомлення Джоанни, надіслане о 0036, є важливою зачіпкою. Це означає, що телефон Джеймі на цей момент вже був вимкнений і більше не вмикався. Уже це ставить під сумнів теорію про втечу з дому. Джеймі знадобився б його телефон, щоб зв'язатися із друзями, в яких він міг зупинитися, чи викликати таксі. Отже, якщо з Джеймі щось трапилося, це сталося до 00.36. Пересування членів сім'ї рейнольців. Артур повертався з пабу сам, прийшов додому о 23 годині 15 хвилин, за моєю оцінкою. Джоанна їхала додому машиною, прибула не раніше 00.15. Коннера привіз додому за чен приблизно о 00.00. Перелік справ. Оголосити другий сезон на вебсайті та в соціальних мережах. Виготовити оголошення про зникнення Джеймі. Написати оголошення в Кілтон Мейл, щоби його опублікували вже завтра. Поговорити з Недда Сільвою. Знайти щось про Гіларі Ф. Вайсман. Зафіксувати знахідки в кімнаті Джеймі. Поговорити з мамою і татом. Назва файлу. Оголошення про зникнення крапка знайти людину. Чекай на світлину від Конора. Джеймі Рейнольдс. Вік: 24 роки. Зріст: 5 футів 9 дюймів. Вага: 180 фунтів. Коротке темно-русяве волосся, блакитні очі. Був одягнений у бордову сорочку без комірця, джинси та білі кросівки марки Puma. Востаннє Джеймі бачили в п'ятницю, 27 квітня, приблизно о 20-й годині, на поминальній церемонії в Літл-Кілтонському парку. Терміново потрібна допомога. Якщо ви бачили Джеймі після поминальної церемонії, чи маєте будь-яку інформацію про його перебування, будь ласка, зателефонуйте за номером 077 0382 або напишіть на електронну пошту. Агегегетм подкастгмейл. Будь ласка, надішліть свої світлини та відео, зроблені на поминальній церемонії в п'ятницю, на вказану електронну пошту. Це допоможе в пошуках Джеймі. Дев'ять. Піп чекала на головній вулиці під блідим, ліниво-жовтим сонцем. Птахи мляво снавигали в ранковому небі, навіть автівки, що проминали її, видавалися сонними. М'яко шурхочучи шинами по дорозі. Ніщо з того, що вона бачила довкола себе, нікуди не квапилося. Ніщо. Не було жодних ознак того, що щось не так. Вулиця була надто тихою, надто спокійною, аж поки Раві не повернув заріг із із гревелівей, махаючи і кваплячись до неї. Хлопець обійняв піп, і вона тицнулася носом йому в шию. У цьому місці його шкіра завжди була напрочу теплою, хай як холодно було на дворі. «Ти, бліда!» – сказав Раві, відступаючи від неї на крок. «Ти поспала хоч трохи?» «Хоч трохи!» – відказала Піп. І хоча вона мала бути втомленою, та не відчувала цього. Власне, вперше за багато місяців Піп почувалася гострою, мовніш, і згрупованою, наче нарешті була у власній шкірі. Голова гуділа Піп бракувало цього відчуття. Що з нею не так? У житті щось неприємно стислося. Але з кожною годиною наші шанси знайти Джеймі знижуються. Так каже статистика. Перші 72 години є критично важливими для... Гей, слухай. Раві підняв її підборіддя, примушуючи Піп поглянути на нього. Ти, однак, мусиш дбати про себе. Ти не зможеш думати адекватно, якщо не поспиш. «Так ти Джеймі не допоможеш». «Ти снідала?» Пила каву. «Їла?» «Ні, брехати не було сенсу, він завжди знав, коли вона каже неправду». «Гаразд, усе так, як я і думав», сказав Раві, виймаючи щось із задньої кишені та встромляючи їй у руку. Злаковий батончик «Кокопопс». «Прошу, з'їжте це, мадам, зараз». Зиркнувши на нього приречено, піп розгорнуло шелестку обгортку. «Сніданок королів», кивнув Раві. Смачний, розм'якшений моїм дубним теплом. Ммм, смакота! Піп відкусила батончик. То який план? Коннор ось-ось прийде, сказала піп, жуючи батончик. Згодом приєднається кара. У трьох ви підете роздавати оголошення про зникнення Джеймі, а я піду в редакцію Кілтон Мейл. Сподіваюся, там хтось уже є. Скільки листів Октена друкувала? Запитав Раві. Двісті п'ятдесят. Це зайняло цілу вічність і тато буде просто щасливий, коли побачить, що я використала геть усе чорнило. Раві зітхнув. Я міг допомогти тобі з цим. Ти не мусиш усе робити сама, пам'ятаєш. Ми – команда. Знаю. І я довіряю тобі в усьому, крім друкування листівок. Пригадуєш, як ледь не надіслав у юридичну фірму листа, де було написано «надісрані мною документи» замість «надіслані». Губи Раві смикнулися від ледь стримуваної усмішки. «Що ж, для цього в мене є дівчина. Для вичитування листів?» «Так, виключно для цього». Коннор з'явився за кілька хвилин, ляскаючи підошвами по асфальту. Його щоки незвично пащали. «Даруй», – сказав він. Знову допомагав мамі з лікарнями. «Досі нічого. О, привіт, Раві!» Привіт, Раві легенько поплескав Конора по плечу і затримав там руку. Вони обмінялися поглядами, в яких читалося мовчазне розуміння. «Ми його знайдемо», – сказав він м'яко, вказуючи на Піп під боріддям. Вона на вперта, щоб покинути пошуки. Конор витиснув із себе бліду усмішку. «Гаразд, отже це для вас!» Піп вийняла з наплічника товстий стосик листівок, розділила його наполовину та вручила кожному – Ті, що в файлах, треба приклеїти на вікна крамниць і стовпи. Ті, що без файлів, просовуватимете в поштові віконця на дверях. Потрібно повністю охопити головну вулицю, а також усі вулички, що межують із парком. І всіх ваших сусідів, Конноре. Ти взяв степлер? Так, два степлери та скотч кивнув той. Добре, не марнуймо часу, Піп кивнула хлопцям і пішла геть, виймаючи дорогою телефон. Щойно збігла 37-ма година, потай мовчки Час невпинно вислизав крізь пальці Тож Піп прискорила крок, щоби наздогнати його Хтось уже прийшов на роботу Біля невеличкої редакції газети Кілтон Мейл Темніла, схиливши голову, якась постать І брязкала ключами Піп упізнала одну з волонтерок редакції Не підозрюючи, що за нею стежать Жінка перебирала ключі а тоді випробувала ще один. «Вітаю!» – сказала Піп навмисне голосно, і жінка підскочила. «Ох!» – зойкнула вона, а тоді засміялася ніяково. «Ох! Це ти! Можу чимось допомогти!» «Стенлі Форбс вже прийшов?» – запитала Піп. Мав прийти, жінка нарешті знайшла правильний ключ і встромила його в замкову шпарину. Треба остаточно підготувати статтю про поминки до друку, тож він попросив мене допомогти. Вона прочинила двері. Заходь, вона пропустила Піп до середини, і дівчина переступила поріг, опинившись у невеличкому передпокої. Я Піп, сказала вона, крокуючи за жінкою, що проминула два втомлені дивани передпокої, прямуючи до робочого кабінету. Так, я знаю, хто ти, сказала жінка, струшуючи з себе куртку. А тоді вже не так холодно. Я Мері, Мері Сайт. Рада познайомитися з вами ще раз, це була не зовсім правда. Дівчина вже зрозуміла, що Мері була однією з тих, хто звинувачував Піп в усіх торішніх негараздах, які спіткали їхнє тихе, миле містечко. Мері штовхнула двері, за якими виявилася невелика квадратна кімната, така ж гнітюча тісна, якою Піп її запам'ятала. До її стін тулилися чотири столи з комп'ютерами. Мабуть, для редакції містечкової газети, що виживає переважно на пожертви родини, яка мешкає у маєтку в Бічвуд Ботом, це нормально. Стенлі Форбс сидів за столом у глибині кімнати, повернувшись до них спиною. Його темно-каштанове волосся було неохайне та сплутане. Мабуть, увесь час куйовдив його пальцями. Він жодним чином не зреагував на їхню появу, встромивши ніс в екран комп'ютера, на якому, судячи з характерних темно-синіх смуг на білому тлі, був відкритий Фейсбук. «Доброго ранку, Стенлі!» – м'яко промовила Піп. Він не повернувся. Власне, Стенлі взагалі не рухався, спокійнісінько гортаючи ту саму сторінку. Він її не почув. «Стенлі!» – спробувала Піп і ще раз. І вухом не повів. Він же не в навушниках, правда? Принаймні, їх не видно. От вже, пирхнула Мері, він робить так постійно. Ніколи в житті не зустрічала настільки вибіркового слуху. Таке враження, наче він просто вимикає решту світу, коли йому потрібно. Гей, Стенне! Останнє вона гавкнула, і Стенлі нарешті підняв голову, повертаючись з стільці до них. Ох, ви це мені? озвався він. Його зеленокарі очі перескочили з Мері на Піп і зупинилися на останній. «Ну, тут більше нікого немає», – сказала Мері, роздратовано кидаючи сумочку на стіл із протилежного боку кімнати від Стенлі. «Доброго ранку», – повторила Піп і попрямувала до нього. Для цього вистачило чотирьох широких кроків. «До доброго!» – Стенлі звівся на ноги. Випростав руку, наче для рукостискання, та на півдорозі передумав і прибрав її. А тоді зненацька передумав іще раз і простягнув руку знову, засміявшись ніяково. Певно, він не знав, як із нею вітатися, зважаючи на минулу взаємну неприязнь. А також те, що Піп було 18, тоді як Стенлі наближався до 30. Піп потиснула йому руку, просто щоб він припинив вагатися. «Даруй», – сказав Стенлі, опускаючи неслухняну руку. Він перепросив не лише Сінгіхів. Кілька місяців тому Піп також отримала листа від Стенлі. У ньому він просив пробачення за те, як зневажливо з нею поводився, а також за те, що Бека взяла з його телефона номер Піп, щоб їй погрожувати. Тоді він цього не знав, але перепросив однаково. Піп було цікаво, наскільки щирим був той лист. «Чим я?» – почав Стенлі. «Для чого ти?» «Я знаю, що поминки займуть більшу частину наступного випуску газети, але чи могли би ви знайти трохи місця для ось цього?» Піп кинула наплічник на підлогу, щоб виняти звідти припасину саме для цього листівку. Передала її Стенлі, дивлячись, як він читає. «На зморшки, що зненацька з'явилися між бровами та впалу щоку, яку він узявся покусувати. Він зник?» Він звів очі на піп, а тоді знову зиркнув на листівку. «Джеймі Рейнольдс! Ви його знаєте?» «Не думаю», – відповів Стенлі. «Може, просто обличчя знайоме. Він із Кілтона?» «Так. Батьки живуть на Седарвей». Джеймі ходив до Кілтонської середньої разом із Енді та Салом. «Давно його не бачили?» – запитав Стенлі. Там написано, голос Піп здійнявся нетерпляче. Мері скрипнула стільце, нахиляючись до них, щоби теж послухати. Востаннє його бачили о 20 на поминках, але може вдасться знайти когось, хто бачив його пізніше. Я бачила, як ви фотографували церемонію. Можете надіслати мені світлини? М-та, гаразд. А поліція? Рідні сповістили про зникнення, відповіла Піп. Але наразі поліція його не шукає, тож є тільки я. Саме тому мені потрібна ваша допомога, вона всміхнулася, що сили приховуючи гіркоту від того, що мусила просити щось цього чоловіка. "Його не бачили після церемонії, розмірковував у голос Стенлі. Це ж виходить десь півтори доби, 37,5 годин", відказала Піп. "Це ж не дуже довго, правда?" Стенлі опустив листівку. "Та все ж це зникнення", заперечила Піп. І перші 72 години є надважливими, особливо коли підозрюють злочин. «А ти підозрюєш?» «Так», – сказала Піп, – «і його рідні теж. Отож ви допоможете? Можете надрукувати це оголошення завтра». Стенлі здійняв очі на мить і його погляд замислено поблукав кімнатою. «Гадаю, я можу відкласти статтю про вибоїни на дорогах до наступного тижня». «Це означає так?» – запитала Піп. «Так, я надрукую це», – сказав він, постукуючи пальцем по листівці. «Хоча я певен, що з ним усе буде гаразд». «Дякую, Стенлі», – сміхнулася ввічливо Піп. «Я справді дуже вдячна, вона розвернулася, рипаючи під ошвами кедів, щоби піти геть, але голос Стенлі змусив її завмерти під дверима. «Схоже, таємниці самі тебе знаходять, ге? Десять!» Дзвінок вищав пронизливо, врізаючись у вуха, наче крик. Піп прибрала палець, повертаючи тишу довгому таунгаузу з різноколірними дверима, в одні з яких подзвонила. Залишалося сподіватися, що адреса, яку їй назвали, була правильною. Бікон Клоус – тринадцятий будинок, темно-червоні двері. На під'їзній доріжці чекала моторошно-білосніжна спортивна БМВ – відбиваючи ранкове світло і засліплюючи піп. Вона саме збиралася знову натиснути дзвіночок, але почула ковзання засувки. Двері прочинилися досередини, і в щілені з'явився чоловік, мружачись від сонця. Мабуть, це її новий хлопець. На ньому був новесенький на вигляд білий светер із чорними емблемами «Адідас» на рукавах, а також темні баскетбольні шорти. Так? Сказав він хрипко та глухо, наче нещодавно прокинувся. «Вітаю!» – жваво сказала Піп. Передню частину шиї чоловіка перетинало татуювання. Темно-сіре чорнило чітко вирізнялося на блідій шкірі. Якийсь візерунок із симетричних повторюваних форм, трохи схожий на луску. Зрештою, з візерунка виринула зграя пташок, які здіймалися його щелепою – зникаючи в коротесенько підстриженому каштановому волоссі, Піп відірвала погляд від пташок і глянула йому в очі. «Ем, не Дасільва тут! Я щойно була в її батьків, і мама сказала, що вона певно тут». «Так, вона в будинку», – сьорбнув носом чоловік. «Ти її подруга?» «Так», – сказала Піп, і це була брехня, але сказати так було простіше, ніж... Ні, вона досі ненавидить мене, хоча я роблю все, щоб вона мені пробачила. Я піп, фіцамобі, можна зайти. Мені треба поговорити з нею про дещо дуже важливе. Так гадаю, ще трохи рано, сказав чоловік, відходячи від дверей і запрошуючи її до будинку. Я люк, і тон, дуже приємно, піп зачинила за собою двері і покрокувала за люком коридором на кухню у глибині будинку. Не, це твоя подруга, сказав люк. Вони зайшли до квадратної кімнати, одну сторону якої займав геподібний ряд стільниць, а іншу – великий дерев'яний стіл. З одного краю столу лежало щось схоже на стосик банкнот, притиснутий ключами від БМВ. З іншого сиділа Недда Сільва з мискою пластівців. На ній був завеликий светер, який, мабуть, належав люкові, а її пофарбоване в білосніжний колір волосся було пригладжене на один бік – Нед випустила з руки ложку із пластівцями, і та із брязкотом упала в миску. «Чого тобі?» – сказала вона. «Привіт, Нед!» – піп ніяково стовбичала посеред кухні, спіймана в пастку між люком і дверима з одного боку, та Нед за столом з іншого. «Ти вже сказала мені все, що хотіла на церемонії», – відказала дівчина, зневажливо знову беручи ложку. «Ох ні, це не стосується суду!» – піп наважилася на один непевний крок до Нед. «Якого суду?» – запитав Люк за її спиною. «Ніякого», – відказала Нет, жуючи пластівці. «То що ти хотіла?» «Це щодо Джеймі Рейнольдса», – сказала Піп. У вікно шугонув легкий вітерець, граючись мереживними фіранками і шурхочучи брунатними паперовими пакетами на стільниці. Мабуть, вони замовляли їжу із собою. «Джеймі зник», – додала дівчина. Брови Нет пірнули донизу, кидаючи тінь на блакитні очі. Зник? Його мама телефонувала мені вчора, питала, чи я його не бачила. Він досі не з'явився? Ні. І вони дуже хвилюються. Учора сповістили поліцію, але там не збираються нічого робити. Це мій брат не збирається нічого робити. Що ж, сама винна? Ну ні, я говорила з інспектором. Каже, що вони нічого не можуть вдіяти. Тож рейнольдси попросили, щоб я взялася за розслідування. Для того твого подкасту? Останнє слово, нет виплюнула гідливо, загострюючи кожен приголосний, наче хотіла штрикнути піп цим словом. Ну так. нет ковтнула пластивці. Дуже прагматично з твого боку. Люк приснув сміхом за спиною піп. Вони мене попросили, тихо сказала вона. Підозрюю, на інтерв'ю ти не погодишся. А яка прониклива. Протягнула Нет, крапаючи на стіл молоком із ложки, що зависнула на півдорозі між нею і мискою. Джеймі сказав своєму брату, що збирається до тебе додому, у батьківський будинок, після церемонії, і проведе весь вечір із тобою. Так він казав, але того вечора не прийшов. Нет цорбнула носом, квапливо зіркаючи на люка, і не написав, чому не прийде. Я чекала, дзвонила йому. Отже, останнє ти говорила з Джеймі на поминках? Так, Нед захрускотіла новою порцією пластівців. Коли подруги Енді закінчили виступати, я помітила, що Джеймі зазирає у натовп, у протилежний бік, наче намагається там когось розгледіти. Я запитала його, що сталося, і він сказав, побачив декого. І? Сказала Піп, коли пауза після останніх слів Нед затягнулася. Тоді він пішов, мабуть, до людини, яку помітив, сказала Нед. Саме тоді Піп і бачила його в останнє. Тоді він підбив її, проштовхуючись крізь натовп із дивним, зосередженим виразом обличчя. Але до кого він йшов? Ти маєш якісь припущення щодо того, кого він міг помітити? Ні, сказала Нета, розминаючи шию з лунким хрускотом. Але це точно не хтось із моїх знайомих. Інакше Джеймі назвав би ім'я. Мабуть, зараз він саме в тієї людини. Він повернеться. Джеймі такий, усе або нічого Його рідні переконані, що з ним щось трапилося Сказала Піп, відчуваючи, як ногами повзуть мурашки від стояння на одному місці Саме тому мені потрібно відтворити його маршрут під час і після церемонії З'ясувати, з ким він розмовляв у п'ятницю ввечері. Ти знаєш ще щось, що може допомогти? Вона почула, як люк за її спиною набрав у груди повітря Нет має рацію «Найімовірніше Джеймі зупинився в когось із друзів. Я впевнений, що його рідні дарма поставили всіх на вуха». «Ви з Джеймі знайомі?» Піп повернулася до нього в півоберта. «Та ні, не сказав би, знаю його тільки через нет. Вон близькі друзі. Якщо вона думає, що з ним усе гаразд, значить і з ним усе гаразд». «Ну я?» – почала нет. «А де ви стояли на поминках?» – запитала піп хлопця. «Ви бачили?» «Ні, мене там не було», – клацнув язиком Люк. «Я навіть не знав тих малих». «Отож, ні, Джеймі, я не бачив. Власне, у п'ятницю я навіть не виходив із дому». Піп кивнула йому, а тоді знову повернулася до кухонного столу. Водночас ледь устигла помітити, з яким виразом обличчя сиділа Нет увесь цей час. Вона втупилася в Люка, злегка роззявивши рота, наче починала було щось казати, та забула, як це робиться». Її рука зависнула на півдорозі до ложки, та коли Піп повернулася і очі Нет метнулися до неї, вираз її обличчя знову став нормальним. Це відбулося так швидко, що Піп навіть не була певна, що справді це бачила, не кажучи вже про те, що це могло означати. Отож, тепер Піп уважно спостерігала за Нет, може Джеймі якось дивно поводився того вечора чи останнім часом. Наче ні, сказала Нед. «Останнім часом ми мало спілкувалися». «Ви переписувалися?» «Говорили телефоном пізно вночі», – запитала Піп. «Ну не...» Зненацька Нед покинула пластівці і вистрончилася на стільці, схрестивши руки на грудях. «Що відбувається?» Її голос задрижав від гніву. «Ти мене допитуєш?» «Я думала, що розповідаю тобі, коли востаннє бачила Джеймі, а тепер ти звучиш так, наче я підозрювана. Або що...» Точно як минулого разу. Ні, я не. Що ж, ти помилилася тоді, хіба ні? Тобі варто повчитися на власних помилках, Нед відсунула стілець від столу, і його пронизливе скрипіння на плитці прорізало вуха Піп. Хто взагалі призначив тебе клятою народною месницею? Схоже, всі тільки і раді тобі підіграти, але я не збираюся. Вона струсонула головою і опустила блакитні очі. Іди додому, негайно. Пробач, Нед, сказала Піп. Це було все, що вона могла сказати, будь-що інше, тільки змусило б. Нет ненавидіти її іще більше. І в цьому була винна лише одна людина. Але Піп більше не така, правда ж? У її животі знову розверзлася знайома пустка. Люк вивів Піп у коридор і прочинив для неї вхідні двері. «Ти збрехала мені», – сказав він, коли Піп проминула його дорогою на двір. У його голосі лунали ледь чутні здивовані нотки. Наче вона його цим потішила. «Ти сказала, що ви подруги?» Піп замружилася, коли перед очима знову виринула сліпучо-біла автівка Люка, а тоді повернулася до чоловіка та знизала плечима. Гадав, я бачу брехунів наскрізь, його пальці стислися на краєчку дверей. «Хай що ти задумала, нас у це не втягуй!» Чула? Чула. Люк посміхнувся із чогось, а тоді зачинив двері і з гострим клацанням замкнув їх. Відійшовши від будинку, Піп вийняла телефон. Була вже 10.41. Джеймі зник 38,5 годин тому. Її домашній екран був захарашений сповіщеннями з Твіттера та Інстаграму, що з'являлися на очах. Вона запланувала публікації, які сповіщали про другий сезон подкасту на 10.30. Отож вони саме з'явилися на її вебсайті і у соцмережах. Отже, тепер усі знають про Джеймі. «Назад нічого не повернеш». Було також кілька нових емейлів. Ще одна компанія пропонувала спонсорство. Стенлі Форбс надіслав їй 22 вкладення із темою «Знімки із церемоній». Третє повідомлення надійшло дві хвилини тому від Гейл Ярдлі, яка мешкала на вулиці Піп. «Привіт, Піпо! Було написано там. Щойно побачила оголошення в місті». Не пригадую, щоби бачила Джеймі Рейнольдса того вечора, однак я переглянула свої світлини з поминок і знайшла його. Гадаю, тобі буде цікаво. Назва файлу. Нотатки у справі 2.docx Немає жодних сумнівів, що на знімку Гейл Ярдлі саме Джеймі. У метаданих вказано, що світлину зроблено о 20 годині 26-й хвилині. Тож ось він іще не зниклий за 10 хвилин після того, як я його бачила. Джеймі частково повернутий до камери, і це найдивніше у світлині. Усі інші обличчя й очі звернені вгору, усі дивляться на одне й те саме. Ліхтарики Енді й Сала, що саме піднялися над дахом павільйону, коли Гейл зробила цей знімок. Але Джеймі дивиться не туди. Його бліде веснянкувате обличчя, повернути в півоберта до камери, зосереджене на чомусь за спиною в Гейл. Чи на комусь. Мабуть, він дивиться на ту саму людину, про яку казав до Сільві. Його обличчя, щиро, я не можу прочитати його виразу, він не здається наляканим, але це щось близьке до страху. Тривога, квилювання, його рот напіввідтулений, очі розширені. Одна брова трішечки здійнята вгору, наче щось його спантеличило. Але чим чи ким викликана така реакція? Джеймі сказав, нет, що помітив декого. Але чому так важливо було дістатися до цієї людини в натовпі посеред поминальної церемонії? І чому він стоїть, імовірно дивлячись на ту знайому людину? Замість того, щоби приєднатися до неї вже зараз? Це дивно. Я також переглянула світлини Стенлі Форбса. Джеймі на них немає, однак я порівняла їх зі світлинами Гейл і спробувала знайти її в натовпі, щоби побачити, на кого дивиться Джеймі, чи принаймні звузити коло пошуків. Стенлі зробив лише один знімок у тому керунку, і це було ще до початку церемонії. Я бачу в натовпі Ярдлі в одному з перших рядів ліворуч. Я збільшила обличчя людей за ними, однак світлина була зроблена здалеку і не дуже чітка. Я розгледіла чорні форми та кашкети з лискучими козирками, тож знаю, що біля Ярдлі стояли Деніел да Сільва та Сорая Бузіді. Темно-зелена пляма біля них, то, мабуть, інспектор Річард Гокінс. Я впізнаю ще кілька піксельних облич, Позаду них, здається, там дехто з моїх однокласників, однак неможливо сказати, на кого саме дивився Джеймі. Крім того, ця світлина була зроблена за годину до знімка Гейл. До того часу люди в натовпі могли змінитися. Записати ці спостереження для першого випуску. У поєднанні зі свідченнями нет ця світлина є важливою зачіпкою, на якій варто зосередити розслідування. Кого саме Джеймі пішов шукати в натовпі? Ця людина може знати щось про те, куди Джеймі пішов того вечора. Чи що з ним трапилося? Інші спостереження. Щось, чи хтось привернув того вечора увагу Джеймі, бо він не пішов до нет, як обіцяв, і навіть не сповістив її, чому не прийде. Може ця світлина спіймала саме ту мить, коли він уперше це помітив? Джеймі розмовляв телефоном ночами і постійно переписувався не з нет да Сільвою. Хіба що вона не хоче зізнаватися у цьому в присутності Люка. Він здався мені доволі грізним. Вираз обличчя Нет, коли Люк сказав, що сидів удома цілу п'ятницю. Може це дрібниця, може щось особисте між ними, чого я не розумію. Але її реакція здається мені важливою. Наймовірніше це жодним чином не стосується Джеймі. Однак мушу занотовувати все. Але не згадувати в подкасті Нет і так мене ненавидить. Одинадцять. Дзвіночок на дверях кав'ярні задзеленчав, калатаючи в її голові значно довше, ніж мав би. Небажана луна сколотила інші її думки, однак працювати вдома не можна було, тож доводилося миритися. Її батьки явно вже бачили оголошення в місті. Якщо піп піде додому, на неї чекатиме розмова, а зараз на це не було часу. Або вона просто не була готова. Вона отримала ще кілька імейлів зі світлинами з поминок, а кількість сповіщень із дописів про другий сезон вже сягнула кількох тисяч. Піп просто відімкнула їх, коли долучилися тролі. «Я вбив Джеймі Рейнольдса», – писав користувач із порожнім сірим зображенням профілю. І ще одне. А хто шукатиме тебе, коли ти зникнеш?» Дзвіночок на дверях знову тенькнув, але цього разу до нього долучився Карен Голос. «Привіт», – сказала вона, відсовуючись тілець навпроти Піп. «Раві сказав, що ти тут. Зустріла його, коли закінчила, із Чалкроуд. Роздала всі листівки?» – запитала Піп. «Так, але я прийшла не тому», – Кара позмовницьки знизила голос. «Що таке?» – теж зашепотіла Піп. Коротше, я розклеювала оголошення, дивилася на обличчя Джеймі, читала, у що він був одягнений, і... Не знаю, навіть Кара нахилилася до Піп. Я знаю, що була дуже п'яна і майже нічого не пам'ятаю із тієї ночі, але мене не покидає відчуття, що... Ну, мені здається, що я бачила Джеймі тієї ночі. «Що ти таке кажеш?» «Де?» – засичала Піп. «На рейваху?» – Кара кивнула, нахиляючись до Піп так близько, що просто не могла досі сидіти на стільці. «Ну, я погано пам'ятаю ту ніч. Це більше схоже на дежавю». «Та коли я уявляю його в тому одязі, то можу заприсягнутися, що він пройшов повз мене на вечірці. Я була п'яною, тож не надала тоді цьому значення, або й узагалі не усвідомила цього. Але...» «Гей, не дивися на мене так. Я впевнена, що, можливо, бачила його там». «Впевнена, що, можливо, бачила його там», – повторила Піп. «Ну, ясно, що я не можу бути певна», – кара насупилася. Але, гадаю, що він там був, вона нарешті сіла на стілець, підкреслено здіймаючи брови і запрошуючи Піп висловити свою думку. Піп опустила кришку ноутбука. Гаразд, скажімо ти справді бачила Джеймі того вечора, що в біса йому робити на вечірці, де зібралися самі 18-річні. Йому 24 і цілком імовірно, що наша компанія – єдині підлітки нашого віку, яких він знає у цьому місті. «Без поняття. Він говорив із кимось?» – запитала Піп. «Не знаю», – сказала Кара, притискаючи пальці до скронь. «Здається, я пригадую тільки, як він пройшов повз мене. Але якщо він там був…» – почала Піп і затнулася, коли думки розпорошилися. «То це дивно!» – закінчила за неї Кара. «Дуже дивно!» – Кара потягнулася до кави Піп і трохи відсорбнула. «То що робити ми має з цим?» Ну, на щастя, на тій вечірці була купа інших свідків, які можуть підтвердити те, в чому ти не впевнена, і якщо це правда, то ми знаємо, куди Джеймі пішов після поминок. Спершу Піп написала Енту і Лорен. Відповідь надійшла за дві хвилини. Вони явно були разом, бо Ент відповів за них обох. Ні, не бачили, але ми були там недовго. Що Джеймі там забув? Цьому. Ент і Лорен не помітили когось на вечірці, бо дивилися тільки одне на одного. «Це ж зовсім на них не схоже!» – саркастично протягнула кара. Піп відповіла. «У тебе ж є номер Стівена Томпсона, правда? Можеш скинути його мені. Це терміново, без поцілунків». Вечірка відбувалася у Стівена вдома, і хоча Піп досі не могла його терпіти, ще з минулого року, коли пішла на рейвах під прикриттям, аби довідатися щось про наркодилера Гові Боварса, і Стівен уперто ліс до неї цілуватися, вона розуміла, що доведеться тимчасово відкласти антипатію Коли Ент нарешті надіслав їй номер, Піп заковтнула рештки кави і зателефонувала Стівену, квапливо цитнувши на кару Дівчина притулила палець до вуст, застебнула їх на невидиму блискавку і підсунулася ближче, щоби слухати й собі Стівен прийняв дзвінок після четвертого гудка і у слухавці пролунало його з «Ало? Привіт, Стівене! Це Піп! Фіц Амобі!» «О, привіт!» Його голос змінився. Став м'якшим і глибшим. Піп глянула на Кару і закотила очі. «Чим можу допомогти?» – запитав хлопець. «Не знаю, чи бачив ти оголошення в місті, та...» «Ох, власне, моя мама щойно про них розповідала». Поскаржилася на те, що вони ві захарастили вулиці, у слухавці пролунав дивний звук. І Піп не одразу зрозуміла, що це Стівен реготнув. «Це якось пов'язане з тобою?» «Так», – сказала Піп, селкуючись, звучати бадьоро. «Ти ж знаєш Конора Рейнольдса з нашого року. Його старший брат Джеймі зник у п'ятницю, і всі дуже хвилюються. От лайно», – сказав Стівен. «У п'ятницю ввечері у твоєму будинку був рейвах, правда ж?» «Ти там була?» – запитав хлопець. «На жаль, ні», – відповіла Піп. «Технічно вона була дуже близько, коли забирала п'яну і заплакану кару з-під будинку». «Але подейкують, що там був Джеймі Рейнольдс, отож я хотіла спитати, чи ти бачив його там? Або чув, що хтось його бачив?» «Ти що, знову типу, розслідуєш справу?» – запитав він. Піп проігнорувала його запитання. «Йому 24, приблизно 5 футів і 9 дюймів на зріст, темнорусяве, майже каштанове, волосся і блакитні очі. Він був?» «Так», – урвав її Стівен. «Здається, я бачив його». Пригадую, як у кімнаті, де була вечірка, проминав якогось незнайомого хлопця. Він був трохи старший, і я вирішив, що він прийшов з котроїсь із дівчат. Він був у темно-червоній сорочці. Так, Піп випросталася на стільці і кивнула Карі. Схоже, це був він. Зараз я надішлю тобі знімок на телефон. Зможеш підтвердити, що бачив саме його? Піп опустила телефон, щоб знайти світлину Джеймі яку використала для оголошення і надіслала її Стівену. Це він. Пролунав далекий голос хлопця з динаміків, коли той теж опустив телефон, щоб роздивитися знімок. «Пригадуєш, о котрій годині його бачив?» е, ні, сказав Стівен. «Але було ще не пізно. Близько 22 другої, здається, хоч я не певен. Я бачив його тільки тоді». «Що він робив?» – запитала Піп. «Говори ви з кимось? Пив?» Ні, я не бачив, щоб він із кимось розмовляв. І, здається, у руках у нього нічого не було, тож навряд чи він пив. Просто стояв і дивився. Трохи моторошно, якщо подумати. Піп хотіла попросити Стівена глянути на колоду у власному оці, перш ніж звинувачувати когось у моторошній поведінці. Та дівчина прикусила язика. «О котрій годині почалася твоя вечірка? Поминальна церемонія закінчилася десь о 20.30». Люди пішли до тебе одразу після неї. Ага, я живу менше, ніж за 10 хвилин звідти, тож більшість ішла до мене з парку пішки. Тож ти кажеш, що знову взялася за розслідування? Це потрапить у твій подкаст? Тому що Стівен зашепотів. Ну, моя мама не знає, що в нас у була вечірка. Вона поїхала на всі вихідні у СПА. Я звалив розбиті вази та плями на килимі на собаку. Вечірку розігнала поліція десь о першій. «Хтось із сусідів поскаржився на галас. Але я не хочу, щоб мама довідалася про це. Тож можеш?» «Не». Хто з поліції прийшов на виклик? Перебила його піп. «Ох, ну той, да сільва!» «Наказав усім йти додому. Тож ти не розкажеш про вечірку, правда?» «На підкасті». «Ох, ні, звісно», – збрехала піп. «Звісно, вона збиралася згадати про вечірку і була тільки рада, якби Стівен загребущі ручки Томпсон утрапив через це в халепу». Вона подякувала йому і поклала слухавку. «Ти не помилилася», – сказала вона Карі, кладучи слухавку. «Справді? Джеймі був там. Я допомогла». «Він був? І ти допомогла». Усміхнулася їй Піп. «Що ж, у нас є свідчення двох очевидців. Немає точного часу. Однак, гадаю, можна припустити, що Джеймі пішов туди після поминок. Тепер мені потрібно пошукати його на світлинах, звузити часовий проміжок». Як думаєш, у який спосіб краще кинути клич до тих, хто був на рейваху? Написати у групу класу в Фейсбуці, знизала плечи Макара. Чудова ідея! Піп знову відкрила ноутбук. Треба спочатку сказати Конору, що в біса Джеймі там забув. Ноутбук м'яко загудів і засвітився. На екрані зринуло обличчя Джеймі на оголошенні про зникнення. Його бліді очі дивилися в її, прикувавши погляд. Піп аж поки її шкіра не взялася сиротами. Вона знала його. «Це ж Джеймі! Та як добре можна знати будь-кого?» Піп дивилася в його очі, намагаючись розплутати таємниці, що ховалися в них. «Де ти?» – запитала його піп мовчки віч на віч. «Привіт усім!» «Мабуть, ви вже бачили на вулицях оголошення про те, що Джеймі Рейнольдс, старший брат Конора, зник у п'ятницю ввечері після поминальної церемонії. Я щойно дізналася, що Джеймі бачили на рейваху в будинку Стівена Томпсона на вулиці Гаймур. Дуже прошу всіх, хто там був, терміново надіслати мені всі світлини та відео, які ви зробили на вечірці. Обіцяю, нічого із цього не потрапить до ваших батьків чи поліції за жодних обставин. Історії у Снепчаті й Інстаграмі теж допоможуть. Будь ласка, надішліть їх мені якнайшвидше. Фото Джеймі прикріпила до допису. Якщо хтось бачив його на вечірці чи має будь-яку інформацію про його пересування у п'ятницю ввечері або місце його перебування, будь ласка, напишіть мені на електронну пошту чи зателефонуйте. Контакти прикріпила. Дякую. Піп. 12.58. Назва файлу: Посібник з убивства для хорошої дівчинки СЕЗОН 2. Інтерв'ю з Джорджем Торном.wа. Піп. Джордже, Джордже, я щойно почала запис. Я принесу тобі бланк згоди на публікацію у школу завтра, але поки що попрошу тебе усно підтвердити, що ти дозволяєш мені опублікувати цей запис у подкасті. Джордж. Так, я не проти. Піп. Гаразд, хвилинку, я пересяду за інший столик. Так мене краще чути? Джордж. Так, значно. Піп. Добре, отож ти бачив мій допис на фейсбуці Повернімося до того, що ти почав мені розповідати Можеш повторити спочатку? Джордж Так, я бачив його Піп Вибач, іще до того Отже, де ти був у п'ятницю ввечері? Джордж Ох, звісно Після п'ятничних поминок я пішов на рейвах до Стівена Томпсона додому Багато не пив, бо наступного тижня буде важливий футбольний матч Енд, певно, казав тобі Короче, я добре пам'ятаю весь той вечір і я бачив його. Той Джеймі Рейнольдс був у будинку, стояв по-під стіною, ні з ким не розмовляв. Пригадую, як подумав, що ніколи раніше його не бачив, а це дивно, знаєш, бо зазвичай на рейвах і ходить одна й та сама компанія зі школи. Тож я завернув на це увагу, але не говорив із ним. Піп, гаразд, а тепер розкажи, коли бачив його наступного разу. Джордж, ага. Отож, незадовго після того я вийшов із головного входу випалити цигарку. На подвір'ї майже нікого не було. Джес і Кеті М. Ем вийшли поговорити, бо Кеті через щось плакала. Джеймі Рейнольдс теж там був. Я пам'ятаю це дуже чітко. Він походжав туди-сюди на тротуарі перед будинком і говорив із кимось телефоном. Піп, можеш описати його поведінку і інтонацію? Джордж, ну він здавався якимось схвильованим. «Може, навіть сердитим, але не дуже?» «Чи наляканим?» Короче, в нього дрижав голос. «Піп, а ти почув, що він казав?» «Джордж, лиш уривки. Коли запалював цигарку, то чув, як він каже, «Ні, я не можу». Чи щось таке». Джеймі повторив це кілька разів. «Я цього не робитиму, я не можу». Тоді він уже перевернув мою увагу, і я, мимохідь, слухав його, вдаючи, що клацаю на телефоні. Невдовзі Джеймі почав хитати головою і казати щось типу «Так, я сказав що завгодно, але…» А тоді затнувся. «Піп, він помітив тебе? Зрозумів, що ти слухаєш?» «Джордж, не думаю. Мені здається, Джеймі бентежило тільки те, що відбувалося в його телефоні. Він притискав руку до іншого вуха, щоби краще чути. Певний час він мовчав, наче слухав, що кажуть, і продовжував ходити туди-сюди». А тоді сказав, я можу піти в поліцію чи щось таке. Не пригадую точно, але щось про поліцію. Піп, Джеймі сказав це як погрозу чи пропонував допомогу? Джордж, не знаю, я не зрозумів. Тоді він знову замовк, знову слухав. Мені здалося, що він розтривожився іще більше. Я також пригадую, як він казав щось про якогось малого. Піп, малого? Кого? Джордж, не знаю, просто почув це слово. А тоді Джеймі звів очі, і ми ненароком зустрілися поглядами, тож він, мабуть, зрозумів, що я все чув. Він не поклав слухавку, але пішов геть від будинку далі вулицею. Останнім, що я почув, було знову «Ні, я не можу». «Піп, у якому напрямку він пішов?» «Джордж, я майже певен, що праворуч, у бік головної вулиці». «Піп, після того він повертався в будинок?» «Джордж, ні». Я стояв на подвір'ї 5 хвилин. Він пішов геть. Піп. Можеш сказати хоча б приблизно о котрій це було? Джордж, я знаю точну годину. Бо секунд за 30 після того, як Джеймі пішов, я написав дівчині із Чешимської школи, з якою переписуюся. Надіслав їй той мем із губкою Бобом. А знаєш, це неважливо, але телефон пише, що то була 22:32. Це одразу після того, як Джеймі пішов геть? Піп, 22-32? Джорджа, це бездоганно. Дуже тобі дякую. У тебе є якісь здогадки щодо того, з ким міг говорити Джеймі? Було зрозуміло, жінка це чи чоловік. Джордж, ні. Ні, я нічого такого не зрозумів. Було очевидним лише, що Джеймі не подобалося те, що він чує. Ти, як думаєш, із Коноровим братом усе гаразд. Може, мені слід було одразу розповісти про те, що я бачив. Якби я написав Конору того вечора, піп, усе гаразд, ти дізнався про зникнення Джеймі лише годину тому, і твоя інформація була неймовірно цінною. Конор буде дуже тобі вдячний. Дванадцять. Вони сиділи за кухонним острівцем, розділені двома розкритими ноутбуками, і клацали на них то в унісон, то в різнобій. Ти гортаєш нато швидко, сказала піп, зазираючи на равіс понад свого ноутбука. «Треба уважно розглядати кожну світлину». «Ох», – озвався він саркастично, вдаючи розгубленість. «Я не знав, що ми шукаємо зачіпки в нічному небі», – Раві повернув до неї свій ноутбук, показуючи чотири послідовні світлини китайських ліхтариків у небі. «Просто нагадує, Буркуне». «Це я називаю тебе буркункою», – сказав він. «Це слово зайняте. Тобі не можна його вживати». Піп опустила очі на екран і продовжила гортати світлини та відео, які надіслали школярі, що були на рейваху. Раві взяв на себе знімки з поминок, їх назбиралося вже понад 200. Ти впевнена, що ми саме це маємо робити зараз? Раві проклацав іще кілька світлин поспіль. Ми знаємо, що після поминок Джеймі пішов на рейвах, а тепер іще й довідалися, що він вийшов звідти живий-здоровий о 22.30. «Може, краще було б відстежити його пересування після цього?» «Ми знаємо, що він пішов із рейваху», – сказала Піп. «Але досі гадки не маємо, чому він там був. Уже сам факт його присутності на тому рейваху дуже дивний. А додай іще телефонну розмову, яку підслухав Джордж. Це вкрай нехарактерна для нього поведінка. Ти ж бачив Конорове обличчя, коли я розповіла йому. Це дивно, я не знаю, як іще це описати». Починаючи з поминок, поведінка Джеймі стає дивною. Це точно якось стосується його зникнення. Схоже на те, Раві знову опустив очі на екран ноутбука. Отже, ми вважаємо, що Джеймі помітив когось, хай хто це був, на поминках. Він знайшов ту людину в натовпі, дочекався кінця церемонії, а тоді пішов за ним чи нею на гаймур, де була вечірка. За ручки казав, що Джеймі просто стояв там і дивився. Та піп прикусила нижню губу, і як на мене, це найімовірніший сценарій. З цього можна зробити висновок, що це хтось із нашої школи, з мого року чи молодшого. Навіщо Джеймі за кимось із твоєї школи, піп вловила ніяковість у голосі Раві, хоч він і намагався її приховати. Їй хотілося захистити Джеймі, та все, що вона могла сказати, гадки не маю усе це мало паскудний вигляд. Вона була рада, що вже відправила Конора додому з чотирма друкованими сторінками про типові елементи паролів, щоб вони з мамою випробували це на ноутбуці Джеймі. У присутності Конора говорити про Джеймі було складніше, але і Піп не була готова прийняти всіх можливостей. Їм бракувало важливого шматочка пазла, чогось, що пояснило б, що Джеймі робив на тій вечірці, кого шукав. Це було щось достатньо важливе, аби не прийти до НЕТ і навіть не відповідати на її дзвінки. Але що? Піп зеркнула на годинник у правому нижньому кутку екрана. 16.30. Зважаючи на нову інформацію від Джорджа, який бачив Джеймі живим-здоровим о 22:32, другій він зник 44 години тому. За 6 годин спливуть ті дорогоцінні дві доби. Часовий проміжок, у якому більшість зниклих повертається додому – майже 75%. Але Піп відчувала, що Джеймі не буде одним із них. І ще одна проблема. Саме зараз рідні Піп були в супермаркеті. Мама щойно написала їй, аби донька не хвилювалася. Піп вдавалося уникати їх цілий день. І вони взяли із собою Джоша – який точно спричинить кілька затримок зі своїми раптовими забаганками Минулого разу він переконав тата придбати дві пачки морквяних паличок Які довелося викинути Бо згодом він згадав, що взагалі-то не любить моркву Та навіть із Джошем батьки невдовзі повернуться додому За цілий день вони точно мали побачити хоч одне оголошення про Джеймі Що ж, діватися нікуди, доведеться просто поговорити з батьками коли ті повернуться. Чи відтягнути цю мить іще ненадовго, переконавши Раві не йти додому? Батьки навряд чи кричатимуть на неї в його присутності. Піп прогортала ще кілька світлин, які надіслала Кеті К, одна з шести Кеті з їхнього року. Піп знайшла докази присутності Джеймі лише на двох світлинах із кількох десятків, які встигла переглянути, та й ті були непевними передпліччя і кисть, які визирали з-за групи хлопців, що позували для фото в коридорі. Та безтілесна рука була в рукаві бордової сорочки. Піп також упізнала квадратний чорний годинник Джеймі. Найімовірніше, це був він, але жодної додаткової інформації це не давало, крім того, що Джеймі блукав тим будинком о 21 годині 16 хвилин. Може, саме тоді він прийшов на вечірку. Зате на іншій світлині можна було розглядіти його обличчя. Він стояв за синім візерунчастим диваном, на якому позувала Джесвін, однокласниця Піп. Камера була націлена на Джес, яка надула губи підкреслено трагічно, мабуть, через велетенську червону пляму від якогось напою на її у минулому білосніжній ковтинці. Джеймі стояв позаду, всього за кілька футів, біля темного еркерного вікна. Його обличчя було трохи розмите, однак можна було розгледіти очі, що дивилися в ліву частину світлини. На його щоках грали тіні, наче він стипив зуби. Певно, це тоді його помітив Стівен Томпсон. Джеймі справді мав такий вигляд, наче спостерігав за кимось. У метаданих вказано, що світлину зробили о 20 часі.